Svetog javnđeda po Jovanu, Hvala velika, hvala velika. Pasi mo, u vrijeme ono bješe praznik judajski i iziđe Isus u Jerusaliji. Jerusalimu kod ovčih vrata postoji banja koja se jevrejski zove vitezda i ima pet tremova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika slijepih, hromih, suhih, koji čeka kuda se voda zatala sam, jer anđeo gospodnji povremeno silažaše i uzburkavaše vodu, i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, pozdravio bi, na od kakve bolesti bolovao. А он је бијаше неки човјек, који тридесет и осам година беше болестан. Кад видје Исус овога гје лежи и разумје да је већ много година болестан, рече му «Хоћеш ли здрав да Odgovrimu povestnik Gospod, čovjeka nemam da me spustim u banju kada se uzburka voda, a dok ja dođem drugi će te primeniti. Reče mu Isus: Ustani, uzmi odor svoj i hodi. И odmah pozdravi čovjek I uze odar svoj i hođašem A taj dan bješe субота Tada govorek u judeji izcijeljnom Subota je Nije ti dopušteno da nosiš odar On Који ме учини здравим, он ми реће, Узми одар свој и ходи. А они га запиташе, Кој је тај човјек који ти реће, Узми одар свој и ходи. А излјечени не знађаше које, јер се Исус беше удалјијо zbog многог народа на онове мјесту. Потом га нађе Исус у храму и лече му «Это, постоо си здрав, da ti se što gore ne dogodim. čovjek otide i javi u dejima, da je Isus taj koji ga učini zdravim. <tipenu> u ime Isusove i Svetog Duha. I danas broćevi i sestre kao i u ono vrijeme imamo nejednog rasvobljenog nego mnoge i suhe i glave i mutove i slijepe i džavo imane i gubave raznih bovesnika i raznih bovesti. Pritom ona fizička strana i ono što mi najčešće A na taj način praveći veliku i strašnu grešku doživljavamo i smatramo za bolest najčešće, braći i sestre, i nije bolest. Vrlo često smatramo da je bolest ono što nam pogađa tijelo. A o bolestima, mnogo opasnim, smrtonosnim bolestima duše, bolestima duha, danas skoro da se i ne govori i vrlo je malo onih koji tu bolest prepoznaju i koji se tim problemom bave na pravi način i dobijaju Пра здравле и право исцелен. И заста Ва пометня В.ного Бовесних бра и сестры много и премного. А и danас скао и воно вриме samo je jeden, ko може pomoти samo jeden, koji може исцеити a da to isceljenje bude vječno i da se izliječi ona najveća i najdublja bovest koja je pogodila našu dušu i koja za posledicu ima smrt i umiranje i vremenu smrt i onu vječnu mislimo na bovest grijeha i rasvabljenost koju duša ima po učinjenom grihu. I ovaj povesnik, ovaj raslabljeni, na koga nam duh sveti skreće pažnju u ovu nedelju, ne misleći braću i sestre da nas zadrži na njemu, nego da od njega i preko njega skrene pažu na onoga koga isjeli a sa ove situacije i sa onog vremena da nas prevede u današnje vrijeme i u današnje bolesti ne bili i nas koji smo i tekako raslabljeni odstakao da skrenemo pažnju na jedinog isjelitelja na jedinu banju Ne vitezdu, jer viteza danas u Jerusalimu, braće i sestre, nema više nikakvog značaja. Tamo je danas nekakvo gradilišt. Ova banja više nije aktuelna i ona više ne daje zdravlje, nju anđel gospodnji više ne muti, više ne silazi u nju i tamo više nema gužve, nema povesnika. Zato Duh Sveti u Crkvi Božjoj i u ovu nedelju želi da nas pozove i da nas podstakne da priđemo novoj banji, braći i sestre. I u današnjoj službi, u današnjem kanonu i u troparima današnje kanona vidimo da je ta nova banja mnogo bolja od vitezde много силнија од њих силнија зато што je немојти више ангео господњи nego сам господ силнија зато што не samo први по узбуркању добија исцељење nego сваки који у њу уђе и што каже свети Јован зготусти не samo један i ne samo u njih stotinu ili 200 otine ili milion ili 2 miliona ljudi nego kaže kad bi sve vaseljem potopio u njу svi bezdravlje dobili koja je to banja braće i sestre to je banja svetoga krštenja banja u kojoj smo se svi mi, ako smo u ovom hramu svi kršteni u pravoslavnoj crkvi, pogluzili i u njoj stekli iscedenje i dobili otpuštenje grehova i usjeli se bolesničkog odra. Odra, braće i sestre, na kome veže svi oni koji su nekršteni, teško rasvavljeni i teško i duboko pogođeni silom grijeha, jer grijeh ima silu, braće i sestre. Do tem je da se nije zaustavio na onome koga je prvi počinio poslušavši onoga koji je načalnik grijeha. To je satan. Nego takvu silu ima, braću i sestre, nemojmo je potcijeniti. Da prelazi sa koljena na koljeno i da se nasveđuje. Pa svi oni koji se začnu u utrobi žene od sjemena čovječije, bivaju zaraženi tim grijekom, braću i sestre. Nema čovjeka koji je začet od muža i od žene, a da nije primio infekciju grijeha i tešku rasvabljenost. I svi oni koji su nekršteni ili svi oni koji su kršteni pa do svetoga krštenja bili su teško rasvabljeni braća i srestri, i smrtno bolesni, teško bolesni. И само у святой тайне крштење силом и действом благодати Духа Святога устали се те божесничке постеље са тог божесничког одра. Али видите браћо и сестре, ова еванђеоска аукво страшна прича daje mnoštvo povuka, mi ćemo se zadržati kratko na jednoj od njih. Vidimo na kraju da Gospod kaže ovom rasvabljenom, eto si postao zdrav. Više ne griješi. Dati se što gore ne desi. Vidite, braći i sestri, Ova njegova muka samo je simbol one muke u kojoj se nalazi svaki nekršteni i u kojoj smo se i mi nalazili, braći i sest. Mi ne znamo u smo mi problemu bili. Mi ne znamo kakvog smo se bremena i kakve bolesti oslobodili prosvjetlo krištenje. I nažalost, zbog tog neznanja mnogima braću i sestre zaista mnogima biva gore nego što je bilo prije hrštenja u crkvenom predanju navodi to jedan savremeni otac crkve mada se te informacije ne propuštaju tako ovako i nema ih u svetom evanđelju stoji zapisano i prenošano da je ovaj raslabljeni braći i sestre još jednom bio pred Gospodom. A znate li kad? Čitali smo to u vrijeme Strasne sedmice, evo ponovit ćemo taj, taj dio iz Evanđelja. Kad su gospoda prvo sveštenici ispitivali, pitao ga je prvo sveštenik za njegovu nauku i za njegove učenike, a Isus mu odgovorio. Ja govorih javnom svijetu, ja svakda učih u sinagogiju i u hramu gdje se uvijek okupaju judeji i ništa u tajnosti ne govorih. Što pitaš meni? Pitaj one koji su slušali šta im govorim. Eto, oni znaju šta ja govorim. A kad on ovo reče, jedan od slugu koji, koji stajahu ondje, udari Isusu šamar i reče, zar tako odgovaraš prvo sveštenim? Isus mu odgovi, ako je zlo, rekao, dokaže da je zlo, ako li dobro, zašto me biješ? Kažu braće i sestre, kaže sve to predanje, da je ovaj šamar bio izuzetno jad. I da je od siline tog udarca, gospod, svedržitelj, pao na zemlji. Čak predanje govori da je sluga imao i neku gvozdenu rukaviću kojom je snažno udavio gospoda i počeo da otvara rane na njegovom prečistom liku. Vratimo se na kratko u vitezdu i na riječi gospodnje, pazi dati se što gore ne desi. Nemoj griješiti gospodinu dati se što gore ne desi. U ličnosti Boga čovjeka Isuse Hrista, braće i sestre, u očima onoga koje gleda ovog bolesnika, iza tih očiju stajao je vječni Bog, braće i sestre, i gledala je vječnost, gledao je onaj koje prije vremena predvječni Bog koji je kroz čovječije oči kroz čovječija usta čovječim jezikom čovječijom rukom čovječim glasom prenosio Božliju silu kad je govorio om rasvabljenom ustani uzmi odar svoj i hodi iako je staje od nas pram njega kao čovjek, Sama božanska сила braće i sestre, zapovjedala svojoj tvorinu i utezala rasvabljene zglobove моментално i čovjek je ustao. I kao Bog upozorio ga je, а i нас upozorava, jer ova bolest je očigledna posledica grijeha, jer je rekao gospodne, griješi više, dati se што горе ne desi. E vidite, braće i sestre, ta raslabljena ličnost koja je silom Božijom stegnuta i utegnuta, koje su ruke dobile snagu i koljena, moć da stoje, ne samo da stoje, nego i da hodaju, upravo ta ruka je ruka onog koje je snažno udario Gospoda. po predanju crkvenom njega su prvosleštenici vrbovali i svojim lukavstvom i svojom demonskom revnošću prevarili, obna, obmanuli i naveli na pomisao da treba da služi njima do te mjere ga vrbovali da je revnovalo na ovaj način udarajuši gospoda i rekaoši zar tako odgovaraš prvo svešteniku to je braću i sestre onaj koji je 38 godina raslabljen bio koga je gospod podigao i koji je gospoda udario snažno i mi braću i sestre nejedno i ne gvozdenom rukavićom po licu broću i sestri nego grijehovnim načinom života poslije svetoga krštenja gdje i nama gospod rekao u svetoj tajni ustani i uzmi odar svoj uzmi svoje tijelo, uzmi svoju palu prirodu i raduj se i rasti do veličine i do visine rastopu noći Hristove. Tako nas je Gospod, braći i sestri i sili u svetom krštenju daši nam velike mogućnosti i velike sposobnosti. Ali i nas upozorivši svakog od nas da se pazimo da ne pogriješimo, braći i sestre. Da nam ne bi bilo gore nego prije svetoga krštenja. I toga, braće i sestre, zaista su pravi sveti oci koji kaže da se ničega ne treba tako prašiti do grijeha. Nikakvog čovjeka, nikakvog demona, nikakvih sila vidljivih i nevidljivih do grijeha, braće i sestre. Grijeha prema kome? A prema gospodu našem. Grijeha prema kome? A prema crkvi našoj. U kojoj smo primili sveto kreštenje, sveto miropomazanje i u kojoj primamo i primali smo sveto tijelo i svetu krv. Jer ako pogriješimo, braćo i sestre, zapamtimo to, postoji velika mogućnost, veliki rizik, da se u nama počnu odvijati strašni procesi. Strašni procesi koji će nas navesti da se nekako džavovski precizno, satanski usmjereno, brate i sestre, okrenemo ka gospodu u bogogornom raspoloženju. Jer grijeh je tajno, braće i sestre. Čovjek koji poslije svetoga kreštenja teško pogriješi i kroz pokajanje se nisijeli, on postane borac protiv Boga. Znamo da su najrednostniji gonitelji crke bili oni koji su se od nje odvojili, braće sestre. Da su izrodi najopasniji protivnici onih od kojih se odvojiše da se protiv crkve i protiv vjere najstražnije i demonom nadahnuto bore oni koji su odpali od nje koji su se odrekli svetoga krštenja i koji su grijehom udarili gospoda koji su grijehom raspeli gospode. Zamislite braće i sestre kako je to vudilo, kakva je to džavovska zamka kad kršten čovjek raspinje Hrista. Apostol Pavle upozorava da onaj ko se ogreši o krv gospodnju, i sestre ko se ogreši o svog iskupitelju od svoji selitelja, vas krsitelja, da se vrlo teško može vratiti u poredak. Ime navodeći da je vrlo opasno griješiti. Jer ponavljamo, nije samo da ćemo pogriješiti, nego ćemo se i rukom na Boga podići braći i srsti. I onda, ona smrt koja je vladala nama do svetog krštenja, Biće samo predmet čežnje i maštanja u odnosu na onu smrt koja će nas zahvatiti. I da će plamen koji nas je mučio do svetog hrštenja biti, braće i sestre, željen kao ka hladne vode u odnosu na onaj plamen koji će nas zahvatiti poslije svetog hrštenja koje ne ispoštovac a to se sve braće i sestre već ovdje da vidjeti pogledajmo danas evo ovaj grad ako hoće neka snagom uma pođe i u neki drugi grad pogledajte današnju situaciju ovdje u crkvi Božjoj ne vitez da braće i sestre i ne voda nego tijelo i krv gospodnja Dakle, sam Gospod, koji se nudi i koji se daje svima nama da zdravi u njemu budemo. I evo nas koji smo se ovdje sabrali, vađa smo se sabrali zbog toga da živi i zdravi u njemu budemo. A pogledajte koliko ljudi u ovom gradu danas leži na svojim bolesničkim odrima koliko ljudi ne može da se pokrene, braćo i sestre, iz svojih domova. Posebno, pogledajmo na domove koji se nalaze u sramoj okolini manastire. Svega 50 do 100 metara i dijeli od izvora vječnog života, braćo i sestre. I ne mogu da se pokrenu, ne mogu da ustanu. Leže, као несохрањени веше. И као такви, предстојећа заиска опасности из задуге, је ровеш, браћо и сестре, несохрањени он извор разних инфекција. Зато добро обратимо пажњу. Јер живимо браћо и сестре у свету несохрањених вешева. Око нас Dešavaju procesi raspadanja i to gotovo u svim sverama društva. I vrlo oprezno kao hrišćani, kao oni koji su dali zavijed gospodu moramo hoditi. Da i nas ta infekcija ne uhvati, braći i sestre, to jest da ne uđemo u polje grijeha, da se i sami ne ogriješimo. A jedna od najvećih bolesti, najvećih bolesti i najveći izraz raslabljenosti jeste odnos prema svetoj i božanstvenoj liturgiji braća i Ona Onaj ko nema odnos prema liturgiji, koga snaga i magnet liturgije ne privlače braća i sestri. Ako ga Bog koji je na zemlji ne privuče, ako ga tlup Boži ne privučuje kao vorova, da ga jede i da se njime hrani, to je, braći i sestre, velika opasnost. Velika i strašna opasnost, velika i strašna rasvabljenost. Zato mjerimo naše zdravlje, odnosno našu rasvabljenost, na najbolji i najprecizniji način, najboljim i najpreciznijim instrumentima, a to je naš odnos prema svetoj liturgiji, braće i sestre, i naš odnos prema zapovjestima gospodnji. Iako smo došli, iako dolazimo na svetoje liturgije, pazimo, braće i sestre, posebno mi koji se pričešćujemo Jer u mnogo većem zavjetu i mnogo veći stepen odgovornosti imamo mi koji primamo tijelo i krv Božiju. Samo da smo jednom primjeli braće i sestre, velika je to odgovornost. Zato dobro pazimo kako živimo. Da se ne bismo griješili jer brže se griješi braće i sestre ako je više dano. Više se traži je masno kojima je više dano. Pazimo dobro kako živimo. Jer svijet nas je opkolio, braće i sestre, raznim sablaznima. Živimo u svijetu koji potpuno ignoriše Boga u boljoj varijanti i sve više nasrće na gospoda i na crpu, opet i opet. Nemojmo da se prevarimo, braće i sestre. Nemojmo da podlegnemo tim pritisima a da ne bismo podlegli, čujmo i mi ovu riječ koju nam je gospod rekao. Ustani, i evo smo ustali braći i sestre, ovo naše stajanje u svetom hramu na svetoj liturgiji, dejstvo je zapovijesti gospodnje i valjda naše minimalne vjere, jer ona je neophodno uslov da ovo stajanje ima smisla. Onaj ko nije došao u crkvu zbog vjere, On u ovom trenutku ko znađe da je umom. Nije u crkvi. On tamo mislio ko zna čemu i putuje ko zna kuda. On nije u crkvi. Nego je to desilo se da se nađe ovdje. Ali umom on je rasijan. On je razmišlja o gospodu. On ne blagodari Bogu koji ga je podigao. On ne razumije da je bio povestan i mrtav. Takvi ljudi ne bivaju u crkvi dugo, nego neko vrijeme I onda trčajući bježe iz nje, vraćajući se grijehu, vraćajući se u svoju bolesničku postelju. Ali ona više nije bolesnička, nego paklena postelja, braćo i sestre. Tako, čujmo riječ gospodnju, pazite se, bolesni ste bili, ustali ste mojom silom, mojom ljubavnim. Stojite u ovom hramu, mojom se krvlju pričešćujete. Mojim stravljem zdravi jeste, čuvajte se da ne sagriješite. Da ne primite demonski impuls, demonski zalogaj, jer rasvabit ćete se ponovo i gora će bolez biti. Neka nam te riječi i to upozorenje, braći i sestri. Budu jak štid i jak beden da se ne uprašimo svijeta koji prijeteći nudi zaloga i grijeha. Nemojmo ga se uprašiti jer vjerujte pogriješit ćemo teško i teško i beskonačno ćemo se mučiti. Držimo se crkve pravoslavne, držimo se sve liturgije božanstvene primajmo tilo i krv i budimo blagodarni gospodu, neprestavno braće i sestre i što god gospod traži od nas učinimo to braće i sestre jer on traži da bi još bolji bili svaka zapovjez gospodnja je da bi smo bili još bolji još svetiji i još bliži njemu braće i sestre zato svaki naš korak, nas pravoslovnih hrišćana, treba da bude korak naprijed, korak naviše. Sve više da se osvećujemo sve bolji hrišćani da budemo. Jer snagu za prvi korak dao nam je gospod, da će nam snagu i za svaki naradni braći i sestre. A uslov da ga ne gubimo iz vida i da smo mu neizmjerno i neprestano blagodarni i zahvalni. A svoju blagodarnost projavljivaćemo u crkvi njegovoj i u svetoj liturgiji. Jer svetla liturgija, braćo i sestre, ona je dar Boži nama. Nije ona prisila. Ona je Boži dar nama da kroz liturgiju možemo da mu blagodarimo na jedan izuzetno svešten način. Da vas Ne optarećemo kako do toga dolazi, ali vjerujte da blagodarnost koju prinosite Gospodu, vaše hvala koje prinosite Gospodu kroz crkvu i kroz pojapšova liturgije, na nebesima imaju snažan odjeh, vaše malo hvala koje izgovorite kroz liturgiju na nebesima i u zajednici sa svima svetima i sa braćom i sestrama, Na nebesima ima snažan odjeh, braći i sestri. I povratnu informaciju u izlivanju pragodati Božije kroz sveto pričašće. Na to naše hvala ti, gospode, kako nam Bog uzraća. Uzmi, jedi i piji. Na našu pragodarnost gospod odgovara sobom, braći i sestri. Svojim tijelom, svojom krvi. I to je ono što treba potpuno da nam okupira svijest, potpuno da nam okupira pažnju. Da ne primijetimo više ludjeva svjetska i proces raspadanja. Da više, daj Bože, kao što su neki uspjeli, da izgubimo i pojamo zlom. Da ne razumijemo da zlopostoji. Od punoće dobra koje se usreli u nas, punoće dobra koje je sam Bog, Neka bi gospod dao svima nama da ovako stojimo u crkvi Božjoj i da budemo svjesni Bogu blagodarni da stojimo njegovom snagom, da stojimo njegovom silom. I stajat i u vremenu u vječnosti samo da se ne ogriješimo o gospoda našega i o vjeru našu i o crkvu našu svetu pravoslavnu. U njoj budimo i u Carstvu nebeskom ćemo biti. Amin. Bože daj.